Hejsan allihopa, det här är ett, en podd för samlade demokrater. Och jag ska försöka på varje podcast som jag gör eftersom det är så många som händer under året. Eller så många som skapas under året. Så ska jag försöka säga direkt i början vad det handlar om. Är det Void Logic? Är det en eko Är det... Magasinriket eller Strawberry Shopping. Så säger jag det på en gång. Så slipper ni sitta och lyssna alldeles för länge för att komma fram till en poäng som ni förväntar er. Och det här handlar ju om naturligtvis att förenkla för användaren. Och vi pratar om samlade demokrat just nu. Vi vill förenkla för folket. Jag ska berätta med en liten historia bakom hur hur sämrade demokrater? Varför ens en gång det existerar? Det här är, det är så sjukt. Eh, varför man gör en sån här sak? Men inte förvånande i tanke på att jag har skapat nyhetsökot och magasinriket och många, många andra produkter och tjänster. Inte tjänster, med produkter. Eh, jag tyckte som väldigt ung... Vi pratar 30 år sedan. Vi går långt tillbaka i tiden då. Så, så kände jag att det fanns redan då väldigt stora orättvisor i samhället. Och väldigt många saker som var, vad ska vi kalla det här? märkliga. Jag kunde inte förstå varför våra lagar och regler såg ut som de gjorde. Och... Varför vi hamnade i så konstiga situationer. Vi folket alltså. Jag kommer ihåg en specifik sak. Så jag studerade. Jag började med att. Jag hoppade av nian. För jag var skoltrött. Men, och orsaken bakom. Det det handlar inte om orken. Att fortsätta. Utan det handlar om att. Jag hade bytt skolor så vansinnigt många gånger. Fram till nian. Att. Min orsak till skoltrötthet handlade helt sonika om att jag hade bott i USA, bytt skolor i USA. Jag hade bott i San Diego och sen så hade jag flyttat till Rancho Bernardo också i Kalifornien. Och från sån här högre ansedd skola då till en allmän skola, Marie Curie. Um, där alla var välkomna för då att kunna eh, ge alla individer i samhället en grundutbildning. Så, så att, men, men jag bytte i skolan och började skolan dit vi flyttade. Sen så, innan dess så gick jag ju i olika skolor. Jag började skolan väldigt väldigt tidigt. Så från allra första början så gick jag på, det är någonting som många känner igen då i min ålder i alla fall. Eh, Kyrkans småbarnsskola. Och sen så gick det vidare till direkt därefter. Det var inte så många dagar i veckan. Eh, sen så gick det vidare till en typ av förskola. Och sen så var jag en av de första som fick börja skolan som sexåring. Och sen så kunde jag bara fortsätta i den här skolan fram till trean. Och då så bytte vi upp till en högre skola. Och sen flyttade vi. När jag var runt 10-11 år, 10 tror jag. Flyttade vi till USA. Och så hade jag olika skolor där. Sen så när jag kom tillbaka så började jag i en ny skola i Sverige. Och sen så bytte vi från den skolan till högstadiet till en ny skola- Uh, och där hade jag tröttnat mig för det, det är väldigt svårt för en elev som hattar fram och tillbaka väldigt mycket att hitta, liksom förankra sig, liksom att, att rota sig helt enkelt. Och det var varje gång som jag bytte skola uh, så bytte jag vänner. Så jag hade liksom aldrig några riktiga vänner någonting sånt där. Eller riktiga vänner hade jag, det har jag ju fått överallt. Men jag hade ju inga som stannade kvar. Det var ju lite tråkigt. då Överallt fick jag ju de här nya vännerna. Det var samma visa som för de flesta. Att det, det tar ett tag att känna varandra på pulsen. Innan man blir bästa vän. Så, så i nian så var jag väldigt, väldigt skoltrött. Och jag hoppar av. Min tanke var där jag ville fortsätta. Att plugga på processteknisk på Åsö gymnasium. Men jag fick inte för det låg för långt bort. Och min mamma hon var väldigt orolig att jag skulle resa genom stan till Åsö gymnasium. Och dessutom så var det en, en eh, processteknisk lät lite manligt. Och eh, mina föräldrar ville gärna att jag skulle fortsätta inom ett kvinnligt yrke. Och det handlar inte om min könsidentitet överhuvudtaget. Jag har barn och jag faller kärleksmässigt för honom. Utan det handlade om att vara kvinnlig, att uppfostras till en kvinna helt enkelt. Och jag, jag har inte haft det behovet helt enkelt. Jag har alltid haft en, en in, inneboende självsäkerhet. Och jag hade väldigt många bröder, eller har väldigt många bröder fortfarande. Och jag såg att de hade en annan form av frihet i sitt dagliga liv än vad jag hade. Så jag tyckte väl att jag var en av dem. Mer än att jag var skild ifrån dem, så att säga, liksom beteendemässigt. Eh, så jag blev lite av en tomboy. Men det jag gillade väldigt mycket, det var ju teknik och process, teknisk framför allt. Jag ville, bli, eh, jag ville jobba på eh, forskning, eh, inom forskning, helt enkelt. Eh, eh, blanda mediciner kanske, eller eh, jobba på ett laboratorium eller någonting. Det. det var väl vad jag ville, men det... Själva processtekniska lijen, ansåg ansågs ju inte vara eh, tillräckligt kvinnlig. Och sen så hade jag... Det var så här också att under den här perioden så hade jag ju bara väldigt få val. Eftersom jag var så skoltrött. Jag sket i skolan bokstavligt talat. Och vi hade ju ett betygssystem med 1 till 5. Så att jag tror att jag gick ut nian med 1,8 eller någonting. Så det var ju väldigt, väldigt lågt. Men det, efter ett år, ett vilår eller vad man kallar det för... Uh, så kunde jag gå tillbaka, jag ville ju det, jag kunde komma, gå tillbaka då till och söka in för då fick jag några extra poäng, jag tror jag kom över 2,3 eller någonting. Så jag, kom, jag minns faktiskt inte riktigt helt men uh, jag hade då för det var väldigt låga intagningspoäng på processteknisk. och jag hade ju då kunnat komma in men som sagt det fanns andra hinder för just mig efter det här så när jag är runt 17 år gammal så eh, flyttade mina föräldrar ifrån Stockholm men jag ville bo kvar då kände jag också, jag var väldigt viljestärk och jag kände också att jag vill klara det här själv så att jag försökte skaffa mig arbete till slut hittade jag ett arbete och sen så Fortsatte jag, jag ville studera, var fortfarande vansinnigt intresserad av teknik. Så jag köper en utbildning som hette digital elektronik och mikrodatorteknik. Som var en yrkesutbildning. Och det hade ju stoppat där då. Men uh, i slutet av min utbildning, efter uh, exam examina, eller vad kallas för... Uh, så brand deras eh, förråd. <laughs> där alla våra uppgifter eh, fanns. Så min skolgång försvann allt jag hade kvar då. Det var ju de här, jag tror var två år, två års eh, böcker och tester och testbord och allting sådant som man hade fått bygga. Och jag försöker då under väldigt lång tid att eh, få det här tillgodosätter. Jag hade ju lärarna på min sida när jag, jag hade gjort proven. Eh, tentamen och sånt här i Uppsala, kommer jag ihåg. Och jag hade fått godkänsla. Jag hade alla på min sida, men inte skolchefen. Eh, jag misstänker i efterskott så här, men det är ju bara ett misstanke att det gick kanske inte riktigt rätt till. Eh, och hans sekreterare bekräftade väl. Uh, den tanken då. Eller det var väl han som sådde den tanken. Så, men jag fick i alla fall inte tillgodogöra med de här betygen. Jag fick, in, jag fick inte diplomet. Så, men jag hade ju tillgodogjort mig utbildningen. Och efter det här så började jag uh, uh, uh, svetsa kabelstammar. Eller knyta kabelstammar. Och det var uh, ett väldigt prisligt jobb. Och vi lödde kretskort till... Eriksson. Främst till försvarsindustrin. Så det var liksom det var den här början. Och sen så eh, vet jag att efter när den här, här perioden, liksom väldigt jobbiga perioden, när jag försökte liksom, hitta min roll i samhället och vad jag skulle jobba någonstans... Eh, Um, då hann jag i ett vakuum alltså jag, jag hade inget jobb, jag hade ingen ersättning jag visste så lite, jag var så vansinnigt ung um. Och vad var det 17 år som hände sen? Då måste jag tänka efter det här. Jo, så jag fick gå söka socialbidrag hos kommunen. Och då hade man som krav under, under den här tiden, under den här perioden, att man skulle söka alla jobb och ta alla jobb som man fick. Det handlade inte om bara att få en fast arbetsplats utan det handlade om att eh, ta tillfälliga jobb så jag hittade ett jobb som räckte en vecka sen hittade jag ett till jobb så många gånger så hade jag en och fyra jobb som jag pendlade samtidigt för jag hade ju fortfarande en väldigt hög hyra. Eh, och när jag hade arbetat med det här i eh, några år och de här små mikrojobben liksom började försvinna från marknaden och marknaden förändras och där. Eh, då kom ju nästa problem. Min CV såg ju väldigt konstig ut. Med alla dessa jobb som det såg ut som jag hade börjat och slutat och börjat och slutat och börjat och slutat. Vilket för förfakten var rätt men orsaken bakom var ju ett krav ifrån kommunen. Ett politiskt krav. Så det var ju inte handläggarna på kommunen som hade dikterat ihop det här utan de um, såg ju bara till att de som fick uh, ekonomiskt bistånd kunde uppfylla kraven som myndigheterna och regeringen hade satt upp. Så då bestämmer jag mig för att jag måste börja plugga igen. Och jag studerade och studerade. Men hela den här resan, hela den här resan så råkar jag utför en, en massa konstiga saker. liksom så, I det svenska systemet som. That didn't make sense. Liksom varför eh, var vi, blev vi tvingade till exempel att söka väl det jobb vi kunde hitta eftersom resultatet längre fram skulle bli så ödesdigert. Sen så ytterligare några år längre fram. Eh, då ifrågasätter jag för då hamnar jag liksom i ett annat läge och återigen så står jag arbetslös. Och då hamnar jag i ett läge där jag. Där jag bokstavligt talat ser att min ekonomi kommer ta slut om två månader och då måste jag förbereda för jag är, jag är son jag är patten jag ser ju mönster och jag fungerar efter void logic som jag nu har döpt. Det här mönster anpassade um, tänkande till. Jag kunde se orsak och konsekvens redan från början så att jag... Säger då till kommunen att... Om två månader kommer inte jag få någon inkomst. Så jag behöver hjälp då. Att betala. Eh, att få, jag behöver hjälp då. Så att jag ansöker nu. Så att jag kommer i tid. Så att jag inte blir försenad med elen. Och med hyran och allt det här. Eh, och då så säger de till mig. Nej men det kan du inte göra. Du, måste, du får bara söka. När du sitter i en knepig situation. När du inte har betalat. Och det här ledde till... Att hyran blev försenad otroligt många gånger. För vid varje gång som jag sökte hjälp så var det också en handläggningstid som var hur lång tid som helst, som pågick hur länge som helst. Och de stänger av elen. Och när de stänger av elen, när man har barn, då ska det bli en utredning. Och då allting kretsade kring mig som individ att jag hade gjort fel. Men ja, det var ju någon annan som hade bäddat min säng. Jag, var ju, jag satt ju i en situation som jag inte själv hade skapat. Utan i princip blivit puttad in i. Um, om man då inte räknar med att jag slutade nian. Att jag hoppade av där och inte fortsatte med gymnasiet. I alla fall. Jag läser in min gymnasiekompetens. Jag fortsätter att plugga. Jag fortsätter att studera. Jag vill bli liksom få mer kompetens och under 27 år så studerade jag massor med olika ämnen jag ville aldrig bli satt i den där situationen igen, men istället då så hände samma sak om och om, och om igen för någon med en CV som ser så här prickig ut liksom. är det någon som har liksom nyst ut arbetsplatserna som jag har varit på jag var som en one-man uh, one, one army manpower. Jag tog sig in företag att skutta runt på olika förskolor som, som uh, för extra jobb och vikarie. Uh, en vecka eller tre dagar kunde jag jobba på uh, en förskola på ena sidan av stan. Och sen så skickade de mig till nästa så alltså fram och tillbaka runt och runt. Och trots att jag hade haft väldigt långa eh, arbetstillfällen emellan också så slutade det alltid på samma sätt. Det fanns ingen garanti eller det fanns ingen trygghet, inte ens för de anställda. Och då var det väldigt enkelt för företagen att avpolitera dem eh, som man inte ville ha kvar. Eh, och jag ville veta varför. Nu har man ju ändrat på de lagarna. Så nu så finns det ju en anställningstrygghet som inte fanns när jag var mycket, mycket yngre. Men i alla fall, hela det här, allting. Jag började ju leta efter orsaker och rötter. Var kommer allt det här ifrån? Uh, aha, liksom alla de här trådarna. Allt det här knasiga jag såg i samhället liksom, som orsakade problem och fattigdom för individer och allt det här. Det ledde tillbaka upp i regeringen, till myndigheter och till regeringen. Okej, okay. men kan vi lösa det här på ett annat sätt då? För jag såg ju också att eh, politikerna och de som satt i regeringen hade jättestora problem med att, att fixa eh, det som... Slutade i kaos. Och jag kunde inte förstå varför, varför, varför ser det ser ut så här. Och då tänkte jag att det första partiet som jag skapade. Då, som jag liksom drev för, för att jag ville ha till förändringar. Det här är Progresspartiet. Och eh, även om inte jag liksom anser att jag för att bli... Ett riktigt parti för att jag hade också småbarn under den här perioden. Och jag hade väldigt mycket annat. Jag jobbade ju extra. Jag drev ett eget företag på den här tiden. Som, där jag är en av de första då, vad ska man säga, liksom enskilda postorderföretagen. Som då gick hem och presenterade produkten jag hade. Typ dropshipping faktiskt. Till, till kunder och klienter och så där. men jag visste väldigt lite om skatter och det slutade med då att um, jag, jag ville ju inte debetera människor som hade det i krångligt ställ. så även ifall priserna genom mig eftersom jag klippte mellanhänder blev mycket, mycket lägre uh, så ville jag jag tyckte ju synd, så att jag sänkte ju liksom min vinst ytterligare och ytterligare, ytterligare. så det skatter och avgifter var betalade sen, hade jag ingenting kvar så det var ju väldigt mycket jobb i onödan Eh, och sen efter det så började jag bara ta konsultjobb. Ja, för då hade jag, jag hade ju liksom redan då skaffat mig en väldigt bred portfölj och väldigt mycket kunskap. Jag jobbade eh, extra som konsult inom ekonomi. Jag räddade företag som då själva inte eh, förstod sig på skatter och avgifter och sånt där. Och när de fick kronofogd och skattemyndigheten på sig, då gick jag in och så rädde jag ut deras verksamhet så att de kunde fortsätta. Skattemyndigheten var glada, alla hade fått sitt och liksom det fortsatte. Och sen så ända fram till, jag tror det var 2013, ja, så rullade det här på. Det här rullade på. Jag får, genom det ena företaget så fick jag ett annat Företag som liksom gick igenom, liksom från mun till mun. Mina, mina goda referenser var självskrivna. Men sen efter 2013. Då har jag precis lämnat ett uppdrag. Jag har varit huvudskydd som bud. Jag har varit ansvarig för att uppdatera lagregister. Och ansvarig för. Jag tror det var. Jag minns inte riktigt, men om jag säger 300 lastbilschaufförer och, i en entreprenad: Att de skulle hela tiden ha rätt information. Och, eh, eh, ID06: Att all, alla de här utbildningarna skulle liksom att de hela tiden var uppdaterade för varenda chaufför och sånt här. Sen efter det uppdraget då har vi hamnat i början av en låg konjunktur, märker jag och då stängde företagen sina portar från nyanställningar att man tar in nya till och med konsulter med bred bakgrund och stor kunskap som man stängde och så behövde man bara de som fanns inom nätverket och entreprenader framförallt de delade på uppdragen fram och tillbaka de var som stängda cirklar och, men även andra företag så att de behöll jobben och jobbmöjligheterna medan eh, marknaden sjönk vilket då började skapa en högre och högre arbetslöshet hela tiden. Så från progresspartiet eh, så eh, gick jag över till 2015 eller 2016. Då har det gått så långt så då klarade jag av att betala hyran längre så jag förlorade mitt hem. Och då hade jag bott i det här kontraktet i 27 år. Och plötsligt så kan jag inte få hjälp ifrån kommunen. Jag höll på att studera för att få en kandidatexamen inom teologi. Jag kan inte fortsätta någonting. Hela mitt liv haltade, liksom hållt, stannade av. Och... Då tänkte jag så hade Det här var inte... Det handlade mindre om mig och min utsatthet. Liksom, för att allting annat ordnade sig runt omkring. Det var jag som var bostadslös då. Men jag såg också att det fanns systemfel. När jag sitter och diskuterar i ett forum. Så visade det sig att det var jätte jättemånga människor. Som hade råkat ut på olika sätt. Det handlade om människor under LSS. Det handlade om människor... Som hade blivit om i barnen. Det handlade om människor som eh, liksom blev omslussade i fas 1 och fas två. hela tiden. Eh, där det inte leder till något riktigt jobb utan det kallades för sysselsättning. Där de utnyttjades kraftigt av arbetsgivaren. En individ med hög utbildning fick springa och hämta mackor på lunchen och sen inte göra någonting. För den värderades inte högre än... En sysselsättningsindivid. Den var bara där för att företaget då under en period skulle få inkomst. Inte för att sätta den här individen i arbete. Och då funderar jag igen med det här: Vi måste ju göra någonting åt det här. Det, det är någonting som har hänt. Vi fick med oss försäkringsindivider från försäkringskassan då som eh, vittnade om ett systemmissbruk. Vi fick med oss, det blev väldigt stora eh, demonstrationer. Som inte ledde någon, det ledde ingenstans. Det var liksom, vi hade verkliga problem. Och de problemen som vi gick ihop med för att då demonstrera mot. De, de togs aldrig upp, det blev aldrig riktigt allvar av det. För det var väldigt svårt, dels för människor att förstå att de här problemen var riktiga i samhället. För att det läste man aldrig om i tidningen. Så att det här till slut, då, våra demonstrationer och allt som vi höll på med, det rinner ut i sanden. Men i slutet, innan det rinner ut i sanden, då bestämmer jag mig för att ja, men jag kanske ska skapa ett nytt parti. Så att jag, jag och så tjejen som vi ledde det här demonstrationsrörelsen, då, vi, vi skapar ett parti- Uh, vi, vi försöker komma med EU för då var det en politiker som hade berättat för mig. Kristin du kan inte göra någonting om du klagar. Du kan inte göra någonting uh, utifrån. Du måste komma på insidan för det är på insidan verktygen finns. Utifrån så är det bara en annan klagande röst. Ja det låter jättebra och de vill ju få med mig till EU. Uh, så att jag kunde prata direkt inför parlamentet. Uh, men jag var så uppe i min kamp. Älgarna demonstrera typ. Så jag såg inte hennes klokhet, den här kvinnan då, den här politiken. Jag såg inte hennes klokhet i det hon sa och hon hade bokstavligt kunnat talat kunna ta med mig in i EU direkt där jag fick prata i parlamentet. Men jag tog inte den chansen. Uh. Den här rörelsen som vi hade startat, jag den andra tjejen, den läggs ner. Och jag försöker ändå då att skicka in ett möjligt parti till valmyndigheten. Men det blir ingenting av med det. Och det här var ju eh, för EU. Men, men alla de här problemen ligger kvar. Det finns ju kvar på ett eller annat sätt. Många av de lagarna eller reglerna som vi hade då finns kvar som, som förhindrar för företag. Eh, även stora företag som, som puttar dem till att etablera sig i andra länder. Som puttar dem att ta in utländsk arbetskraft. Eh, som puttar dem åt fel håll om vi ska se till eh, Sveriges välfärd. Och det här, de här reglerna som man liksom hela tiden byter namn på. De gör man ingenting för att de ska liksom hjälpa till i slutändan utan man, man byter bara namn på en lag eller en regel som har funnits tidigare. Så man liksom, det, det, det kommer ingenting nytt, det kommer ingenting konstruktivt som bidrar till att individen får bättre i samhället, som bidrar till att företagen vågar anställa. Som bidrar till att det blir nya företag i samhället. Det finns inga lösningar. De lösningarna som finns. De är väldigt kortsiktiga. Det handlar oftast om att sänka skatten för en person. Och höja den för en annan. Eller öka bidrag. Men, men pengar är ju begränsade. Så kan vi inte ta lån hela tiden. För att försörja någonting som, som liksom fickor med hål i. Då blir det inte bättre utan de som redan är stora de kommer att se till att de inte förlorar marknaden. De kommer att se till att deras lön är kontinuerlig under åren som går. De som förlorar på det det är folkakt. Och då har jag känt så här nu från, från allra första då progresspartiet uh, där jag inte visste riktigt liksom hur det skulle se ut. Till att bli ett... ett parti som är ett stödparti till flera partier. Det vill säga en form av organisation som ligger under och stöttar partierna att göra rätt. Det var det som jag hade i tanke då. Det värvade inga... Eh, röster. Det, det var Folk hade lite svårt att förstå det var vad jag ville. Är jag vänster eller i höger, liksom åt vilket håll jag lutar åt. Vad är det här för lösningar? Det ingår inte i, i vårt samhällssystem som vi har idag. Och eh, det fungerar inte med Sveriges styrelse och så vidare och så vidare. Så. Då fick jag lämna det, och nu har vi kommit då till Samlade Demokrater. Och på Samlade Demokrater, då har jag tagit eh, den kunskapen som jag har förvärvat om individers utsatthet sedan 30 år tillbaka, om problemen som finns i samhället, och blandat dem tillsammans med. Moderna problem, de problemen vi har idag, situationen vi har idag och orsaken bakom lågkonjunktur. Och då försöker jag idag att förändra den här situationen eh, genom att bidra med faktiska lösningar. Inte bara liksom, som en karriärpolitiker att jag byter namn på en lösning som aldrig har fungerat och nu så är namnet mycket mycket bättre och det låter som att alla ska få hjälp och mina lösningar i samlade demokrater handlar helt sonika om folket först folket först och att vara representanter för allas väl och ve vä. och genom då att vara äh, åh, jag, jag söker ordet så här, vi kan ju inte ha vi kan ju inte ha brandmän eller poliser som vi är att betala för, eller hur? Så här, polisen säger så här, jo, min, ja, jo men jag hör att det är liksom ett brott som pågår men alltså det kostar den bara så att du vet. Eller brandmän som säger så här, men, jo men jo, jag hör att det håller på att brinna ner men du har inte rätt försäkring. Jag hör att det håller på att brinna ner men... Det kostar ju ett gäng tusen om vi ska komma och släcka elden. För vi kan inte ha sådana politiker då som kräver ersättning i den nivån av den enskilda individen i samhället för att kunna göra, liksom kunna representera behovet. Och göra förändringar för den här individen. Vi måste ha politiker som inte tänker um, grupp uh, till skickning, Alltså att man, man uh, uh, eller gruppbäststyckning. Att man då tar den lilla ekonomin som finns kvar och som man kan göra av med. Och lägger på en viss grupp medan alla andra grupper i samhället lider. Utan. Om, om det är så, så är det just nu. Så i vissa år så är det stackars alla unga som inte får jobb. Och sen nästa år så är det stackars alla människor som kommer från andra länder som inte får jobb. Och sen så är det stackars alla äldre som inte får jobb. Och sen så är det stackars alla barnen som inte har, kan tillgodogöra sig det här. Så då man flyttar fokuset, man lägger till de pengarna från samma penningpott- uh, och då, är, då försvinner ekonomin för alla andra. Den, den stora utgifterna i samhället är inte bara VVA. Alltså väg, vatten, avlopp och fungerande, en fungerande infrastruktur med sjukvård och sånt här. Eh, utan vi har ju vi, vi har ju vi har ju också människor som näringslivet då. Som Står för en väldigt stor del av Sveriges inkomst. Och de vill ju ha möjligheter. Och de vill ju ha subventioner av olika slag. Skattebefrielser. De vill ha mer för att finnas kvar. Men genererar i förhållandevis vad de får för lite. För den svenska samhället. Och då, då vet jag att det är så här. Om en människa tjänar bra med pengar, då kommer den personen inte ge bort hälften. Den, den kommer se det är inte riktigt klokt, stick och brin. Så då vet jag att näringslivet fortfarande, de största nissarna. kommer fortfarande begära lika mycket. Men. Eh, det ska inte påverka den enskilda individen i samhället. Alla ska upp. Alla ska ha den här möjligheten. Och då finns det lösningar. Då finns det lösningar. Idag är jag 30 år äldre än när jag började. Och jag har en himla massa kunskap i min bakskicka. Och framförallt, jag tänker i mönster och kausalitet- det vill säga orsak och konsekvens. Och det här gör mig stark att lösa problem och se vad det är för någonting som händer. Och det var så det var så som samlade demokrater till slut föddes. Och då har jag pratat också med massor med människor och frågat hur vill du att ditt Sverige ska se ut? Jag har inte skrattat. Jag har inte tyckt att någonting har varit konstigt. Utan jag har lyssnat på behovet. Och jag har lagt till varje behov som jag har hört. Oavsett nivå i samhället. Jag har lagt till det i sluträkningen. I uträkningen på det bästa möjliga resultatet. Jag har inte, jag har inte, jag har inte sorterat till grupper. Jag har inte gjort någonting sånt. Utan min, mitt mål. Det är rätt lyfta. Och jag tänker... nu Jag kommer aldrig kunna göra liksom, driva det här partiet själv. Jag har aldrig hört talas om ett parti som är ensamt i riktning. Där det bara finns en person som sköter allting. Utan jag kommer ju behöva ha människor vid min sida. Jag behöver ju ha kan kandidater som är väldigt kloka. Som, som också tycker att Men, det här är himla bra att ha ett kausalitetparti. Orsak och konsekvens där vi, där vi riktar in oss på att ge det svenska folket värde för pengarna. Värde för arbetet de lägger ner. Värde för lojaliteten mot landet och så vidare. och så vidare. Det här är oerhört viktigt. Och då tänker jag på inte bara en grupp utan alla i samhället. Ni hittar mer om Samlade Demokrater på samladedemokrater.se